Піп підхопилася на ноги, кинулася через ліжко і розсунула штори. Місяць низько висів над горизонтом, його світло відливало моторошним сріблом на деревах, машинах, на чоловікові, що тікав з їхньої під'їзної доріжки. Піп застигла, на мить запізнившись, і чоловік зник. Де те? Темний одяг і темна тканинна маска. Він був у масці, стояв просто під її вікном, у радіусі дії. Піп мала б побігти, мала б кинутися за ним. Вона могла б бігати швидше. Їй довелося навчитися тікати від різних монстрів. Піп! Вона озирнулася, Вона б ніколи не змогла прорватися повз батьків. Вони стояли на шляху, і вже було пізно. Пояснися, вимагала мама. Я-я, затиналася Піп. Ой, це просто чоловік, який збирається мене вбити, нічого страшного. Я знаю не більше за вас, сказала вона. «Мене це теж розбудило, це колонки. Я не знаю, що сталося. Мабуть, я телефон був підключений до них, і, можливо, це була якась реклама на Ютубі чи щось таке. Я не знаю, це не я. Піп і сама не розуміла, як змогла вимовити стільки слів без подиху. Вибачте. Я відключила колонки. Вони, напевно, зламалися. Більше такого не буде. Вони ставили ще питання. Більше і більше» а вона не знала, що їм відповісти. Але якщо сусіди поскаржаться, це буде її провина, і якщо Джош завтра буде не в настрої, теж. Що ж, це все її провина. Піп знову лягла в ліжко, а тато вимкнув світло трохи напруженим. «Люблю тебе», – її обпечені вуха слухали, як батьки намагаються заспокоїти Джоша і покласти його спати. Він не погоджувався. Він засне тільки з ними, а Піп, вона вже зовсім не засне. «Де був тут? Просто тут?» «А зараз його вже немає в темряві, а вона, вона його номер шість».